Але не тому, що я поплив від твоїх чарівних очей, Улю, а тому, що я багато років мріяв про таку розмову і, гадаю, заслужив. Він не договорив, напружено прислухаючись. На дворі почувся дзвін розбитого скла і одразу заголосила сигналізація. Та що цей ідіот там робить, кремінь, стрімко рушив до дверей і зник на веранді. Вуля на ній голові вмить спалахнула відчайдушна надія втекти через віконце в іншій кімнаті, якщо кремнівий його завбачливо не забив. Проте вона не встигла зрушити з місця. Щось гупнуло, і до кімнати вскочив Пашко. Питання – застрягли в горлі, і вона лише буравила очима його скуйовджене волосся, розпашіле обличчя і розхристаний одяг, боячись, що врешті-решт все виявиться обманом зору, витівкою психіки, яка не могла сприйняти звістку про близьку загибель. Пашко, якщо то справді був він, Помітно змінився, погладшив, змінив зачіску. Точніше, виголений череп важко було назвати зачіскою, а у викоті джемперу виднілися жахливі, характерні для опіхів, шрами. Його поява зламала вже намальований в уяві Уляни власний фінал, Жанр-сценарію мав шанс змінитись і, подолавши первісне оторопіння, вона кинулась до хлопця, вибухнувши так довго стримуваними емоціями. «Дякую тобі, Боже!» «А я вже не сподівалась!» «Я така рада!» За секунду засоромившись цього пориву, вона завмерла, не знаючи, куди подіти руки. Проте Пашко, нетерпляче, хопив її за плече. мерщій допоможи!» Він витягнув Уляну на веранду, засвітив ліхтарик, і вона побачила розпластане на дощатій підлозі тіло Кремнієвого. «Він мертвий?» «Та ні, я лише по башців періщив». Треба затягти до кімнати. Він рвучко присів, міцно вхопив кремення за штанини і безцеремонно потягнув тіло через високий поріжок. Уляна заматушилась поряд, не знаючи чим допомогти і очікуючи на вказівки. Діставшись до столу, Пашко відхекався і, не зволікаючи, жбурнув Уляні мотузку, яку витягнув із кишені. «Зв'яжи руки!» «Тільки нормально, без халтури!» Уляна кинулась виконувати наказ. Стара кошлата мотузка не слухалась. І врешті-решт, упоравшись, дівчина нав'язала для надійності найбільше вузлів. «Є погань!» Пашко тим часом уже впорався з ногами. Але її роботу не перевіряв. Натомість знову смикнув за плече. Там другий кекс. Треба глянути. Уляна, забувши про сумку, кинулась за ним. На дворі знову накрапав дощик. Зорі сховались за хмарами. І розгледіти щось у темряві було важко. Наступної миті спалахнув ліхтарик, і жовте кружальце взялося невпевнено обстежувати подвір'я. Ось він. Пашко рванов у бік, і вона помітила черевичного, який лежав горілиць на розмитій землі, неприродно вигнувши тулуб. Він мертвий, не наважуючись нахилитись, запитала вона. Його, спитай. Раптом огризнувся Пашко, роздратовано смикнувшись. У нього був ніж. Реакція була промовистою, проте зараз не до підозр. Вирвавши у свого рятівника ліхтарик, вона націлила струмінь на обличчя червичного і тільки тоді помітила встромлений у око Короткий ніж. Судячи з рукоятки, це був звичайний складаний ножик, який і не тягнув на залегідь приготоване знаряддя убивства. Це її влаштувало, бо вона не відчувала жодних спалахів співчуття. Лише вигляд страшного скаліченого ока викликав спазми нудоти. І, відсахнувшись, Уляна позадкувала та втомлено опустилась на землю. Пашко мовчки присів поряд і опустив голову на руки. Як тобі вдалося врятуватись? Після пережитого не залишалась силна радість чи цікавість, і запитання прозвучало майже байдуже. Виламов дошку в стіні, Знайшов якийсь мотлох, обмотався і поліз через вогонь. З хлоп'ячою погордою, мовив він, вказуючи рукою в бік лісу. Там бабка живе, знахарка. Вона мене виходила. Тепер мені як друга матір. Уляна задумливо кивнула, зігріваючи диханням холодні долоні. Того вечора, коли Пашко ледь не загинув, вона бачила, як під лісом світилася хатка знахарки, але вирішила, що то вовки. Я думала, вони тебе зв'язали? Було таке діло, охоче підтвердив Пашко. Проте черевич не думав, як мені в морду заїхати, ніж зв'язував, от і виплутався. Нормально. Зате голову прочистив капітально. Вся ця муть про надлюдину одразу вилетіла. Надлюди. Параноїки вони, а не надлюди. Дурний я, що тебе не слухав. Особливим хотів бути. Глузуючи з себе, він засміявся, але швидко затих, Певно, згадавши, що за кілька метрів лежить мертвий черевичний, а Уляна тривожно схопилась і зачинила хатні двері на засув, на випадок, якщо кременю теж пощастить. Ну і що тепер робити? Підтягнувши коліна до грудей, вона намагалась загорнутися в тоненький светр. Поміркувати було над чим. Темрява ховала черевичного, але не вирішувала проблеми з тілом. До того ж, за стіною лежав зв'язаний кремінь, відпустити якого означало підписати собі смертний вирок.